навіть образ розстрілянного мадярами батька. Все розгубило, окрім вроди. Мовчала, бо ж боялася великого світу. А все літак. Не встиг спіткнутися, скажуть, ногу зламав. Пішла чутка, що Штефан побив Марійку, а він лише замахнувся. Таки не вдарив. Коли почало розведнятися, і над джонкою закурилися сивми кудлами тумани, прибився Штефан додому, сіно на затинці пантрував і зупинився на воротях по колінам вкопаною землю. Зі стодоли по-злодійськи скрадаючись вийшов карпогануляк, смикнув через тин і похрускотів лопухами. А Марійка стояла біля дровітні за стодолою, Втікати її нікуди. Тривожне небо впало їй в очі, багаряні щоки мить окуталися білими опинками, стояла розчесана карповими пальцями, націлована за всі роки свого пошанівку, злякана і непорушна. Штефан кинувся до воріт, немов зірвався з ланцюга. Кулак в розгоні розрубав соняшний сніпок, що ткнувся гузерем. У марічене обличчя Просвистів біля її губ І ув'яв Так добрий фірман З пересердя конечину не вдарить Марійка чекала побоїв Тремтіла в страху Але чекала їх Важких, болючих Бо мусили вони тепер впасти на неї Сам Бог так наказав Але Штефан не вдарив Пожалів. Пожалів? Чому пожалів? Промін добра блиснув з холодних маріччених очей, упав на сціплені Штефанові губи. Він опустив руки. Багрець сплив з його обличчя і сказав по-господарськи спокійно. «Іди до хати, проспися. Вечером газди в гості прийдуть». Стрепенулася, мов підрубана осика Штефане, іди до хати Штефане, вдар, чуєш, що кажу вдар Обернувся і за ворота У обід прийду, на паляниці мушу Побігла за ним слідом Упала хвіртка, спотикнулася Марійка по дорозі, крикнула Вернися, Штефане Оглянувся, чого тобі? побий Штефанку Чей і худобину б'ють, Хоч на заріз і на продаж тримають. Пішов, не оглядаючись. А коли зник за вільшиною, Прошепотіла Марійка кволо, А щоб тебе Бог побив? На другий день гомоніли жінки над потоком. Марійка Штефанова з гануляком втекла. Брехня, карподома, нинім виділа. То як сама... Чого? Ніхто не знав чого. Та враз свіжу новину принесли хлопці з вулиці та таку, що та перша здиміла з переляку від цієї. Штефан застрілився у своїй хаті з рушниці. 1964 рік В дорозі мчить автобус широким гостинцем півсотні життів у автобусі проходять невеликий проміжок свого шляху півсотні життів проносяться повз мене як придорожні тополі і не побачу я більше ні цих тополь ні цих людей життя не їздить тією самою дорогою в друге в кінці автобуса на задньому сидінні там дуже трясе, і голоси людей мнуться. На ресорах, мов горстки льону, на терлицях, в кінці автобуса править теревені якийсь жартун. Він безугав усипли двозначними дотипами. Дівчина-смуглявка відвернулася до вікна, і, затуливши долонею губи, ледве стримує сміх. Розохочені молодиці ласо позирають на парубка і підкидають словечками – а він не минає нікого, щоб не пришити лапки. Налиті топленим свинцем очі, зухвало поблискують. Хто зна, може, парубок і на підпитку? Поруч з ним сидить стара бабуся. З-під хустки вибились сиві віхті волосся. Щоки в неї запалі, очі сухі, а на шиї риб'ячими остями випнулись сухожилля. «Бабунь, бабко!» – не минає дотепник – Фест вас теліпає? То чому не сидите дома, А дзвоните костями по дорогах, Гей відданиці ложками на святий вечір? Пирснула в кулях смуглявка біля вікна, Захоплено глянула на парубка, А він лукаво підморгнув їй і знов до бабусі. Чи не на торги, бабко? Нє, ні на торги синку, прошамкала стара. До доктора новоселицю зуби вставляти їдуть смех а беззубивно доживете